În același timp, singură, Candida nu-și găsea stâmpăr. Vroia cu orice preț să afle adevărul despre signor Varisto. Sembră că și o pornit spre prăvăliea Suzanei. Nu mă liniștesc până nu limpezesc lucrurile. L-am văzut pe Evaristo ieșind din prăvălie și apoi ducându-se la Gianina. Nu mai încape nicio îndoială. I-a dat ceva. Să vedem ce spune Suzana. Ah, oh, are dreptate, mătușe mea. Să nu te încrezi în bărbați până nu-i cunoști bine. Fa de mine. Dacă cumva mă înșală. E prima mea dragoste. N-am iubit pe nimeni până la el. Oh, signorina Candy, dar prea umila dumneavoastră servitori. Bună ziua, signora Susana! La ce ziua. lucrezi? Ah, uite așa ca sunt mi treacă timp, îmi fac o bonetă E de vânzare? Da, de vânzare! Se poate să am și eu nevoie de o bonetă de noapte Am câteva, gata, nu vreți să cumpărați? Nu, mea? nu, nu, să nu ne grăbim, Altă dată. Nu vreți să vă loc? Da, mulțumesc oh, Faceți mare, mare cinste să stați la taifas cu mine mm -hmm. Se vede că sunteți de familie bună Bădăranii astea de aici sunt niște fudul, sunt ca niște păuni Cât despre Gianina aia Aha, Apropo de Gianina, da. ai văzut când vorbea cu signor Da <laughs> Dacă am văzut-o? Și încă cum? Au stat mult de vor. Da! Dar da, știți ce s-a întâmplat pe urmă? Ați auzit de încăierare? A, ah, parcă am auzit eu ceva, gălăgie, ceartă da, da, da, Mi s-a da. spus de crespinos și Coronato că erau de ce se ia la bătaie <laughs> Exact! Și numai din cauza poamei ălea Dar de ce? Din gelozie între ei da. Și am îndoi din gelozie pentru Signore Varisto. Cum? Dumneata, crezi că Signor Evaristo are vreo legătură cu Gianina? Nu, nu, nu, eu, eu nu știu nimic, eu nu mă amestec întrebările altora și nici nu bănuiesc pe nimeni, dar dacă Cizmaru și Hangiul sunt geloși pe el, or fi știinde de ce, Vă nu? De mine, nu mai pe nicio îndoială, totul e limpede, cât suntem Nu Nu aș vrea ca dumneavoastră să avreți vreo afecțiune pentru Signore Varisto.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 sunt disperat Vai, signorina Candida Gratul negră jos cine... Și pentru cine? Pentru signorina Candida, cine... vă rog mire <grii> e insuportabilă Vai, de mine! am făcut o ispravă Sineorina, liniștiți-vă, liniștiți-vă, că lucrurile nu stau chiar așa Sigur sigură că i-a dat Gianina evantaiul. Ah, în asta l-am văzut cu ochii mei Atunci pentru ce îmi spui că nu o fi așa? Eu, știu eu, n-aș vrea ca din cauza mea să... Pe signora mă dumneavoastră Dumnezeu nu-i spune nimic Nu fiți fără nicio grijă hmm, Și nu vroia să recunoască Ei, Dar ce faci aici, scumpă-nepată? Am, am venit să văd Dacă are o bonetă de noapte Da, da, chiar așa e Nu a cerut și mie una. Da. De ce nu mi-ai spus mie că ai nevoie de o bonetă? Dumneata scriai în camera dumitale și n-am vrut să te deranjez Vreți să vedeți? Veți să... Mă duc repede da, să vedeți da, Spune-mi, nu știi ce a fost cu cea aceea dintre Hangiu și Cismar? Se spune că ar fi din dragoste. Din gelozie, ah? se mai spune că de vină ar fi Gianina. O, îmi pare rău E doar o fată bună O mătușă scumpă, iartă-mă Am auzit vorbindu-se niște lucruri despre ea Ca fi mai bine să nu mai primim în casă Dar de ce? Am să-ți pun mai pe urmă Crede-mă pe mine și nu mai primi. Nu o să greșești Cum venea mai mult la tine decât la mine? Îți dau să faci cum vrei Ticăluasa Cred că nu o să mai aibă curajul să apară în fața mea Iată bonetele sinării N-o poftiți privi În același timp, contele ieșind din hanului coronat-o, se întâlni cu baronul del Cedro. Oh, oh, ce bine îmi pare că te întâlnesc, iubite conte. Oh. Cred că dumneata o să mă poți ajuta într-o chestiune E cam delicată ce-i drept. Dar de despre ce e vorba, scumpe baroane del Cedro? M? Iubite conte... O iubesc pe Signorina Candida și oh. ți-aș cere sprijinul. Oh. Știu că sunteți prieten cu Signora Gertruda. Am să vă spun cum stau lucrurile. E o femeie, o femeie cu care calități. Da. Bărbatul i-a lăsat căsuța asta mm -hmm. cu și pentru ca să fie respectată aici în sat, are neapărat nevoie de protecția mea Atunci faceți-mi plăcerea să... <laughs> Fiți fără grijă, vorbesc eu cu ea Îi cer pentru, pentru un cavaler, da. amic de-al meu da, da, da. Și dacă eu cer eu...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 Scrântit e, domnule, scrântit rău. Signora Gertruda! Oh, signor Coantă, iertați Nu v-am văzut. Numai un cuvințel. Dar desigur, la dispoziția dumneavoastră. Trebuie să vă spun ceva în secret. Iertați-mi de ranjun, dar vă rog să veniți până aici. Da? Vreau să vorbesc numai cu dumneavoastră. Candida, da mea. Doamna că du-te tu către casă, te ajung din urmă. Bine.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 Și mi-am luat obligația să-i țin loc de mamă. Toate astea, scuzați-mă, sunt vorbe de prisos. Iertați-mă. Dați-mi voi și ajung la propunerea dumneavoastră. Mă rog. Candida n-am oștenit de la tatăl ei atât cât să-i permită o căsătorie după rangul ei. Și dumneavoastră o să-i dați dota? Da, sigur, signore, dacă-mi convine partida. O vă propun eu. Și când o propun eu, o să vă convină. Să vă spun, gândul meu, în câteva cuvinte. Un titlu de obleță face cinste unei case, nu sunt întotdeauna.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 Hei, fetițo! Haide, contele, mai doi evantaiul, signorini candida candidat, dacă poți. Aici sunt ce doriți. Încotro ducei. Ia așa, la treburile mele, signore. Cum îmi să-mi răspunzi așa? Ce înseamnă obrăzit și asta? Nu vreți să vă vorbesc, că vorbesc așa cum știu, așa cum am învățat să vorbesc.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 Mă nu am n-am nevoie de dumneavoastră N-ai nevoie de protecția mea? Nu, niciun pic Tu știi ce pot face eu în satul ăsta? <gri> Îți fi putând ce în satul ăsta, însă nu cu mărichișul meu Cum? Nu pot nimic? Chiar nimic, nimic nimicul Ești îndrăgostită de crespino cizmar Ei și ce, mie-mi place așa cum e și gata Și-l preferi acelui om subțir, acelui <gri> om bogat, acelui om așezat care este coronat, Hanjin <gri> L-aș prefera chiar și altora, nu numai lui coronato. L-ai prefera și altora? <gri> Dar știi l-aș prefera Cui? Spune cui. Nu mă faceți să vorbesc Mai bine, ai fi în stare să spui cine știe ce obrăznici Mai aveți ceva să-mi spuneți? ascultă eu îl protejez pe fratele tău. Da. Fratele tău te-a promis lui Coronatul. Da. Prin urmare, tu trebuie să te măriți cu Coronatul. Signoria voastră ilustrisima. Signoria voastră ilustrisima îl protejează pe fratele meu. Exact, mi-am promis. Și fratele meu m-a promis lui Coronatul. Precis. Dacă e așa, e bine. Să se însoare fratele meu cu Coronatul. Oh, pe Dumnezeul meu că n ai să te măriți cu crespinul. Nu, mm, de ce? O să-l alung Și Eu mă duc după el. O să pun să-l nu Lui nimic O să pun să-l omoare Hai, asta nu mi a place deloc Ce-ai face dacă ar muri? Habarul am Ai luat pe altul? Mm, poate că da Înghipuiește-ți că muri Socotește-l mort Signore, nu știu să socotesc Nici să scriu, nici să citesc Hă, Mai doriți ceva? Du-te, dracule Arătați-mi drumul Jur pe Dumnezeul meu Că dacă n-ai fi femeie Ce mi-ați face? Ia ca plec!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 are să vadă eu ce înseamnă protecția mea. Dar iată că s apropie Signora Gertruda împreună cu nepotica ei candida ce ar fi hotăritoare. Ei bine, Signora Gertruda! Signore, ne poate avea o fetiță înțeleaptă și prudentă Da? Și ce a hotărit? Dată fiind situația și condițiile, ne poate aveai mulțumită să se marite cu Signor Baron. Bravo, bravissimo! Slava domnului că cel puțin de data asta am mers. Da, o fac ca să mă răzbun pe prefăcutul devaristo de Nu mă așteptam să primească Mi se părea prinsă într-o altă dragoste Se vede că m-am înșelat Așadar, signorina Candida se mărite cu domnul baron del centro Da, se va marita atunci când condițiile... Ce condiții aveți depus? Niciuna, signore, Îl iau de bărbat oricum ar fi Trăiască, signorina Candida, așa place place He Când mă bag eu într-o chestie, totul merge de minune Se vede că m-am înșelat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 Cum va hotărât dumsare, va fi bine hotărât. Iată am plecat. Așteptați-ne! Venim imediat la dumneavoastră casă. A? Cum e cam târziu, n-ar fi rău să-l opriți la masă, seora Gertruda. <laughs> Cum așa? Chiar din prima oară? Astea sunt prejudecăți. Are să primească cu plăcere. A? Am eu grijă de asta. Și ca să-l oblig, rămân și eu.